Du lytter til det tomme magasin, med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Goddag, velkommen til. Mange tak, mange tak. Du må, endelig, du må sige til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Øh, jamen det er det faktisk. Jeg, mm. jeg leder efter sådan en, du ved, sådan en cool plante, mm. hvis det giver mening. Altså sådan, du ved, jeg skal, jeg skal have den sejeste plante, du har. Altså du ved, jeg skal have sådan en altså du ved, en kød eller en plante hvis man kan få det. Jamen det, det har vi, de står lige her over faktisk. What? Er det der? dem der står lige der, er det dem der kød? Ja ja, det er der det, det. Okay, 2 sekunder, 2 sekunder. Hvad laver du? ord. Øh, det er fordi jeg har lige øh, jeg har en bøf med, fordi altså det holder okay, jeg vil bare gerne se hvor stor sådan en bid den tager og hvor farlige de er, før jeg tager det med hjem. Øh, og de der er børn og sådan noget. Jamen det altså de spiser ikke de spiser ikke bøf sådan nok. Du sagde jæli de var kødende. Mm. Altså hvis de ikke spiser bøf, hvor hvad så? Hvor er de så, de planter, altså? Ja, ja men... Eller hvor er de kødende, rigtig kødende planter? Ja, men, dem, det, men, som, du du ja, sagde, at der var nogle kødende, så pegede du, så troede det var dem der, og nu tager en bøf frem, så siger men, du, det er ikke... Jamen, de er kødende, men de spiser ikke bøf, altså... Man kan bare tage en lille bid? Altså, kan de tage, Hvis nu jeg skærer et lille kniv, så skal jeg tage et lille stykke, og så give planten det? Nej, altså, først og fremmest har planten ikke nogen mund som sådan, der kan tage en bid, men den er ikke tænder, altså... Hvordan æder den så kød? Du sagde at den var kød. Edne. Ja, det er, det er den også, men der, der findes jo på den her planet ikke nogen planter med munde med tænder, der kan tage bidder af bøffer. Altså, det kan jo ikke. Nå. Mm. Kan så spise frikadeller? Nej, den kan heller ikke spise frikadeller. Kan den slet, altså, blødt ceviche, sådan helt blødt fiskekød? Nej, det kan den heller ikke. Kan den nogen tricks? Altså, hvad kan den? Den er kødet, altså, hvad kan den? Den må da kunne et eller andet, en tricks eller noget? Den kan ikke nogen tricks. Den, den spiser insekter eller fluer eller sådan noget i den stil. Men sådan en altså våben. Stikker den på fluen, eller hvad? Altså... Selvfølgelig, har, altså selvfølgelig har planten ikke et våben. Hvad for en lyd siger den så, når den spiser? Er det sådan noget Jurassic Park? Sådan noget... Nej, nej, den siger ikke nogen lyde. Det, det, den er helt stille, og den spiser fluer helt stille med sin mund, der ikke har tænder. Altså... Pff, nå. Det er sådan lidt skuffet. Ja. Må, jeg, må jeg så prøve at se, at den spiser en flue så, Ja, ja det må du godt, men altså... Øh, oh, I mean, den, den spiser jo ikke fluen sådan, Nam, nam, nam, nam, nam. Sådan, du spiser med bestik og sådan... Så det, nu er du, okay, først har du talt mig ned for alle de ting, jeg har med i tasken. Mm. Altså, og, og, nu, og så siger du, at den spiser fluer, og, og nu siger du, at den ikke spiser... Den spiser ikke engang fluen. Nej, jamen, altså, hvad er det ved den? Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej, men det, jeg mener, er, at den, den, den tykker jo ikke fluen, ligesom når du er på restaurant. Den Hvordan ader den så den, oplø fluen? den opløser den ligesom ikke. Den fanger den, og så Hvis fluen kommer og sætter sig, så lukker den sin plantekæber, eller hvad fanden det er? Plantehovedet rundt om fluen, og så opløser den ligesom fluen med noget væske, ligesom nede i din mavesæk, for eksempel. Så Man kan sige, at den drikker fluen måske over lang tid. What? Hvad for noget? Ja. ja. Drikker den flummen? Ja. Det gør den. Som en fucking dødsmodig ja, det kan man jo godt sige, Får starter du ikke med at sige det? Det er, der en, det er jo ikke en kødende plante, det er en planten. Det er sådan en uh, alien versus predator shit det der. Hvorfor skal du ikke det på skiltet? Vi har fucking AVP planter herovre. Der smelter insekter og drikker dem. Fuck nu Jeg skal 100% have den plante nu. Jo. Hvorfor skal du kædede? Det er da kedeligt. Det er en smelteplante. Det er en patplante. Alien versus predator. Hvor mange hvor planter har du? Hvor mange planter har du? Ehm, jeg har dem der er lige her, så øh, er der, øh, det ved jeg ikke 246. Det er otte ot, ot planter. Okay, jeg vil gerne købe 6 milliarder planter. Okay. Det er mig. Hej, mit navn er Noller, og jeg er mega frustreret, altså. Hvorfor? Nu siger jeg det, hvorfor er sugar, dating, jeg det nu. Hvorfor er sugar dating kun for kvinder? Altså på den måde, at det er kun mænd, der køber kvinder og knipper dem. Hvorfor er der ikke nogen kvinder, der vil købe mig og mig? Det skulle da, altså seriøst, det lige før at jeg går til konkurrencestyrelsen og anmelder sugardating.dk og for kønsmonopol. Kan man det? Det holder jeg fandme, man kan. Altså seriøst, jeg har i 6 måneder været tilmeldt sugardating.dk og der er ikke sket en jeg har ikke engang fået en besked eller et like på et billede, og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne gøre for at være sød og for at være ordentlig. Jeg har taget fræktøj på, Jeg har øh, og jeg har skrevet jer med på den værste. Altså, I, i skal ikke skræmme mig, og, og der er ingen kvinder, der er vidt på endnu. Er det mig, der er Er det mig, der er, virkelig? er, det mig, der er virkelig Altså, må en mand nu ikke få lov til at føle sig lidt fræk? Ah? Jeg vil bare gerne invitere dig i byen og, og, og være med til selskaber og events og dinners og alt det der. Som sådan en lille ekstra nipsik, Som sådan en lille luksusbrush eller sådan noget. Som, så, sådan noget der lige er priknået for kvinden, når hun er ude til alle de der ting, succesfulde, magtfulde, voksne kvinder de er til. Jeg vil gerne have sådan en lille accessory, sådan en lille fræk håndtaske, som du bare har købt og betalt. Mm, som bare lige parter, og så bare putter de ting, i, du har lyst til. Sådan en lille fræk nettoposte, der bare ligger åh, og venter på at blive sådan, åh, strukket i hangen og hele op i går. Kan du lade til selv min krop og blive brugt. Sådan var Hvad fanden fanden du nogensinde med det? Sørg! De har nogle penge at klippe mig! Du ligner til det tomme magerskjold. Nej, det er Flemming. Det var der. Flemings øh, skadedyrsbekæmpelse. Hvordan har du det, Jeg bekæmper alle slags skadedyr, og det har jeg gjort siden jeg var helt en lille. Bitte. Jeg kan bekæmpe alle slags skadedyr, for jeg har alle slags våben. Jeg kan bekæmpe mus! Jeg har musvægler. Jeg kan bekæmpe kakelakker. Jeg tager sko på. Og jeg kan bekæmpe katte. Jeg har en pistol. Og jeg kan bekæmpe hestekørehår. Fordi jeg har en bazooka. Og jeg var aldrig nogensinde lov til at bruge den. Og øh, sidst men ikke mindst, så kan jeg også bekæmpe det værste skade der alle, nemlig andre mennesker, man ikke at tale med, men som er en eller anden årsag, bliver ved med at snakke en ind i ansigtet. Det er faktisk rigtig nemt at slippe af med sådan nogle typer, og man skal slet ikke have ekstra redskaber. Man skal bare tiske på dem eller skide lige foran dem, og så tager de deres latterlige historier og deres indesidende spørgsmål, og pisser hjem igen. Man kan også prægge på dem, hvis man har lyst til det, og de er rigtig gentræde. Vi snakkes! Det er alt Tomme Flemming. Hej og velkommen til Folk og Fæ, programmet hvor jeg, Anders Rundbold, snakker med spændende mennesker, man ikke lige går og møder til hverdag. I dag der har jeg besøg af Rikard, som meget let bliver imponeret. Wow, wow, man. Wow. Ja. Velkommen, ja, velkommen til dig Rikard. Wow. Wow. Wow. wow, tak mand, tak. Wow, wow. Hvad wow. så Rikard, hvad er der? Hvad wow. er der, wow. Wow. Hvad wow, sker man, der? det det bare, jeg har bare aldrig været et rigtig før, så altså. hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, er det der? Øh, den der knap? Ja. Er det? Øh, det er en, man kalder det en fader. Det, øh, så kan jeg skrue op og ned. For dig wow. for eksempel. Wow! Wow! Wow, man, what? what? What? Wow! Ej, er det rigtigt? Må jeg høre? Må jeg høre? Ja. Jeg... Altså, så prøv at sige noget. Så prøv at blive med at sige <coughs> Bare et eller andet, hvad? Ja, bare okay. sige Okay. Men så prøver jeg bare at uh, tale... Wow, wow! Wow! Det bliver lavere! Nu er det lidt højere! Wow! What? Wow. <coughs> Ej, hvad er det, nu er det lavet igen, man? mand! Er det magi eller hvad? Er det, det magi? Nej, det er bare en fader. What, What man? What? What? What? Nej, nej, nej. Ja. Nå, Beckerl, har du aldrig været så lem at imponere? Åh, oh, nej, oh, oh, oh, man! jeg kæft, det gør spørgsmålet! Ej, ah, okay! Åh, oh, er du journalist eller hvad? Ja, det er jeg vel. Okay! What, what, what, what, what? Wow, man! Wow! Jeg har aldrig, aldrig mødt en rigtig journalist! Må jeg få et selfie? Må jeg få et selfie? <laughs> ja. Det, det, det er slet ikke værende til, selvfølgelig, det kan vi gøre Okay, jeg har taget jeg har taget mit eget kamera med, nemlig til, lige til den der dejlighed, faktisk. Hold da op, en gammel sag. Hvad er, det er længe siden jeg siger, som er det puller ud i kamera? Skal vi ikke? Altså, er det ikke nemmere bare at tage det med min telefon? Hvad? En, en telefon? Ja. D der er billeder. Ja, Hva? altså alle kan tage billeder med deres telefon. What? What? Må jeg, what, må jeg se? Må jeg på Ja, to sekunder. Yes, at her, prøve her. What? What? What? What? Er det mig inde i telefonen? det hvad er det Det er der kom der. Uh, okay, uh. regert. Rik ja. uh, skal der. I skal være. Jeg skal noget, mand. Hvor er jeg Hvor er jeg uh. Der, der vand i hælen med på gangen. Eller i hanen! Hane, er vand i uh, uh, uh. Hå, kæft, man, jeg hanen! Der vandt i Du er ikke der' jeg har vandt Ja. Tak for i dag. Og nu skal vi til et helt nyt format her på B3. Fremtidsudsigten med Michaela. Uld er på vej tilbage. Det tegner til at blive et uldent og ti. Folk vil have alt i uld. Håndmixer, fladskærme, toiletbørster. Alt skal være ul. Så hvis du vil være på forkant med tidens tendenser, så er det nu, du skal købe et for. Så vil vi også se en stigning i antallet af piperygere. Piper har længe været dømt ude, men vi kommer måske til at se en stigning i antallet af på op mod 6.000% inden udgangen af 2021. Big Fat Snake vil i nærmeste fremtid lave en reunion og hvis jeg skal lægge hånden på blokken, så vil jeg sige, at man kan forvente op mod 8 millioner koncerter alene i Randers og Opland hen over næste sommer. Og så til lotto for næste måned. 777 Husk at spil, ellers taber du med sikkerhed. Det var alt for fremtidssigten for i dag. Husk at det kan være svært at spå om fremtiden med mindre. Man har øvet sig, og det har jeg. Til sidst en personlig hilsen til Henning i Virum. Det ender galt Henning, bare lad være med at prøve. Der er ikke penge i den blomsterbutik. Stop nu bare Henning. Som en magasin. Og nu kommer der... ...en information. Hej, mit navn er Wagner, og jeg kommer fra Foreningen Folk, der er imod solcreme. Stop med at bruge solcreme lige nu. Det fælder, det lugter, det er unaturligt. Når der går ud i solen, er det meningen, at du skal blive rød, ildrød. Det skal lugte brændt bøf på en græskilde, og din hud skal boble op, og du skal skrige af smerte. Hud skal ikke være tynd og sart. Det skal være branket som en nogle Nogen har tabt noget i bål, og det skal være tungt som et leder. Solcreme burde afskabes især til børn. Børn, der bruger solcreme, voks op, og bliver nogen skvalt. Hold du prøv at smøre solcreme på en treårig. Hvorfor ikke bare kaste ungen ned i et bassin med hajer, nu du er i gang, fordi barn har ingen fremtid. Hudkraftens krøn og knaldrøde lederhud, der skaller, er sexet. Så hvis du heller ikke gider smøre dig ind i djævlen så kom ind til generalforsamlingen i Foreningen for Folk der imod solcreme. Vi står op for vi kan ikke holde ud at sidde ned. Som det så hører bare. Så går du min blueren for den er så fucking lang mand, og du bliver aldrig, du kommer aldrig gennem den, hvis du først skal gøre min spisten. Jeg kan lige prøve at illustrere det. Og jeg gider ikke spiste den blyant, mand. Nå, vi ses. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.